Divendres 19 de desembre del 2014. Llibertats. Tres persones identificades després de la manifestació contra l'operació Pandora a Lleida. L'Assemblea Llibertària denuncia que un grup de policies en va agredir a dues de les persones identificades, mentre que la CUP alerta de la degradació de drets, llibertats i garanties fonamentals. Després de la concentració i manifestació pacífica a favor dels detinguts a l'operació Pandora, que es va fer dimecres a Lleida, va tenir lloc l'identificació policial a un local públic de la mateixa localitat. Aquesta identificació duta a terme per la policia catalana va servir per a identificar algunes de les persones participants a la manifestació. Durant el registre, els Mossos haurien amenaçat i pagat a les joves, segons aquestes, en frases del tipus «un altre cop us farem mal si pugeu al nivell». Segons membres de l'Assemblea Llibertària de Lleida, un grup numerós de polícies encaputxats, uns 8 o 9, van intentar entrar al bar. Després d'un breu estirar i arronsar, van fer sortir una de les persones, tot agafant-la pel coll i agredint-la. Mentrestant, a fora, els Mossos havien retingut una altra persona, la qual també van agredir, agafant-li els testicles. També van demanar que sortís una altra persona del bar, cosa que es van agafar. Finalment, van permetre que aquesta persona s'identifiqués des de dins, el que va significar la identificació total de tres persones. Seguim amb llibertat. Una quarantena de joves membres de l'organització ARRAN van protagonitzar ahir al matí una acció per denunciar l'entrada en vigor del projecte de llei orgànica de protecció de la sobretat ciutadana, l'anomenada Llei Mordassa. L'acció ha consistit en una asseguda davant la prefectura superior de la policia ubicada a la Viala vialetana de la ciutat de Barcelona. Les joves s'hi han presentat amb la boca tapada amb una cinta, símbol de la retallada de drets d'expressió i de protesta que es considera que suposaria l'aprovació de la llei. Pocs minuts després de l'asseguda des del mateix edifici s'ha desplegat un contingent de la Policia Nacional Espanyola en resposta a l'acció, en qual s'han afegit quatre furgons de la Unitat d'Intervenció Policial, els efectius antidisturbis del cos. Així mateix, la Policia Nacional ha trucat als Mossos d'Esquadra que han enviat tres furgons de la Brigada Mòbil i han anunciat al grup de joves que si no aturaven l'acció serien detingudes. Finalment van identificar les joves activistes i van dir que serien denunciades per desordres públics. Drets. Comença la recollida de signatures per a la iniciativa legislativa popular catalana per l'habitatge, la ILP impulsada per iniciativa de la plataforma d'afectats per la hipoteca, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori d'ESC ha de recollir en els tres mesos vinents 50.000 signatures per arribar a debatres al Parlament. Les tres entitats van presentar ahir en roda de premsa aquesta ILP, anomenada ILP per l'habitatge. La iniciativa legislativa popular busca aconseguir a l'àmbit autonòmic això que va ser impossible al Congrés per majoria absoluta del Partit Popular que no es puguin introduir desnonaments i que cap família sense recursos pateixi pobresa energètica. Aquesta nova ILAP, que va ser admesa per la Mesa del Parlament el passat 13 d'octubre, ha de recollir en els 3 mesos vinents 50.000 signatures per arribar a debatres al Parlament. Per Carlos Macías, portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca, ara és el moment que els parlament... parlamentaris de Catalunya i el govern demostrin que volen una Catalunya amb dret a l'habitatge i no una Catalunya que lidera el rànquing dels desnonaments i dels tals de subministraments. Continuem amb drets, homes armats t'entren a casa per la força de la matinada, cops terror. Què està passant? Els drets humans ja no hi són, dans psicològics i emocionals que trigaran temps a guarir. Operació de càstig, per a què? Cap, a, cap explicació, després cerca de material subversiu: telèfons, ordinadors, correspondència, diners en metàl·lic, agendes, adhesius, cançons, a punts de la universitat, universitat i fins i tot una tesi doctoral. Aquestes són les armes que han arreplegat els agents. Parlem amb dues persones que dormien i van viure l'assalt a la casa de la muntanya des de dins. Enrelaten l'experiència de llevar-se a punta d'escopeta i ser segrestades pels antidisturbis mentre diversos grups de gens Remenen i s'ho enduen tot. Una experiència colpidora que van viure dimarts al matí. Destaquem el que, el que el primer testimoni comenta. Encara no han pogut acabar de fer l'inventari de tot el que es van endur. El segon testimoni relata que al principi les nenes, les seves filles, estaven molt nervioses, tremolaven de por. Però quan es van poder vestir i van saber que era un registre, van notar que la l'ambient havia canviat i es van rebotar. El, el testimoni comenta que ell mateix es va sorprendre de la seva reacció. S'encaraven els policies i els deien tontos que marxessin i els grunyien. Internacional. 54 anys després s'acaba el bloqueig, Cuba i els Estats Units intercanvien presoners i anuncien el restabliment de les relacions diplomàtiques 54 anys després. De cop i volta, i en només unes hores, la política del país més poderós del món respecte a Cuba va variar radicalment després de mig segle d'estancament. Si bé és cert que ja feia temps que nombrosos sectors econòmics, polítics i mediàtics defensaven un canvi en aquest sentit i que experts... Des desmocòpics, asseguraven que el bloqueig a Cuba ja no era un tabú electoral a Florida. Fins ara, ningú s'havia atrevit a fer un pas que, si bé potser no podia reportar pèrdues, encara era més segur que no reportaria beneficis. Segons l'analista Patricio Zamorano, director del portal Infoamérica.net, el fet que Obama es trobi ja a finals del seu segon mandat i que no hagi de patir per una nova reelecció podria tenir molta relació amb la valentia d'aquesta decisió política. Les cubanes corrents, durament castigades per un dia a dia molt... Molt, molt dur en termes materials va prendre's la notícia amb altes dosis de calma i contenció barrejades amb alegria i esperança Mentrestant, la vida quotidiana a Cuba es troba dominada per una terrible apatia que amenaça de perillitzar el país I fins aquí, les notícies de la directa locutades per l'equip d'Espavila Podeu trobar més notícies a la pàgina web www.directa.cat